Január 9-én – Akarnál valamit tenni, apó, amivel biztosíthatnád az örök edet? Van itt egy család, rettenetesen lesújtó körülmények között. Apa, anya és négy gyermek. Két felnőtt fiúk világán ment, hogy szerencsét próbáljon, de azóta nincs ír róluk. Az apa, aki egy üveggyárban dolgozott, az egészségtelen munka folytán tüdővészt kapott, és most kórházban fekszik. Ez minden pénzüket felemésztette, és a család eltartása a legidősebb leányvállára nehezedik, aki 24 éves varrőnő, napi másfél dollárt keres havamunkája. Este pedig asztaltelítőket hémez. Az anya gyenge, tehetetlen és nagyon Jámbor teremtés. Ölbetett kézzel ül és maga elé bámul, mint a Jámbor lemondás szobra. Közben a lányt tönkreteszi a rengeteg munka, a felelősség és a gond. Sejtelme sincs, hogyan vészelik majd át a tél hátra levő részét? És őszintén szólva, erről nekem sincs sejtelmem. Száz dollár nagyon kisegítené szegényeket, mert akkor vehetnének maguknak egy kis tüzelőt, és a három kisgyermeknek cipőt, hogy iskolába járhassanak, és egy kis tartalékuk is maradna, hogy legyen miből élniük, ha a leány néhány napig munkanélkül marad is. De vagy a leggazdagabb ember, akit ismerek. Megtennéd, hogy küldenél nekik száz dollárt? Az a szegény leány, Sokkal inkább rászorul támogatásodra, mint ahogy én valaha is rászorultam. Igazán nem kérném tőled ezt az összeget, hanem sajnálnám olyan nagyon ezt a jóra való fiatal lányt. Az anyával nem sokat törődöm, mert olyan tedd ide, tedd oda ember. Mindig dübegúrulok, ha az emberek égnek emelik szemüket, és azt mondogatják, talán így a legjobb, mikor maguk is meg vannak győződve az ellenkezőjéről. Az alázatosság és lemondás egyszerű tehetetlenség. Nekem harcosabb világnézet kell. Rengeteg borzalmas filozófiai leszkénk van holnapra. Az egész Schopenhauer. Úgy látszik, a tanár úr nem akarja tudomásul venni, hogy ezen kívül más tantárgy is létezik. Különben is egy különc vén bolond, aki mindig a felhők között jár, és nagyon meglepődik, ha véletlenül kemény földbe ütközik. Előadásait itt a tréfával igyekszik érdekessé tenni, és mi igyekszünk is mosolyogni, bár biztosíthatnak, hogy tréfáin inkább sírni lehetne. Az órák közötti időt pedig azzal tölti, hogy megkísérli eldönteni, vajon az anyag tényleg létezik-e, vagy pedig csak ő hiszi, hogy létezik. Bizonyos vagyok benne, hogy a varró nem cseppet sem kételkedik abban, hogy a dolgok tényleg léteznek. Mit gondolsz? Hol az új regényem? A papírkosárban. Láttam, hogy egyáltalán nem jó, és ha maga a szerző így vélekedik, akkor mit mondjon a kritikus közönség? Később. Ágyban párnák közt folytatom levelemet. Két napja fekszem dagad mandulákkal. csak meleg tejet tudok nyelni, azt is nehezen. Hova gondoltak a szülei, hogy nem vétették ki ezeket a rossz mandulákat még gyerekkorában? Erre volt kíváncsi a doktor. Biztosíthatlak, hogy én se tudom. Nem vagyok róla győződve, hogy ez nem okozhatott nekik sok fejtörést. A te, G. A. Od. Átolvastam ezt a levelet, mielőtt elküldeném. Nem tudom, miért látom ilyen ködösnek az életet. De biztosíthatlak, hogy fiatal, boldog és megelégedett vagyok, és remélem te is az vagy. A fiatalság nincs összefüggésben az évek számával, csak a lélek frissességével, és így, akár fehér hajjal is, te még mindig ifjú lehetsz. Szeretettel, Judy Január 12-én Édes Mr. Ember barát, tegnap kaptam készes csekkedet, amit szegényeimnek küldtél, Ezer köszönet érette. Megszöktem a torna gyakorlatok elől, hogy mielőbb rendeltetési helyére viesem pénzedet. Látnod kellett volna a leány arcát. Micsoda örömtükrözöldött rajta, szinte megszépült és megfiatalodott egyszerre, pedig csak 24 éves. Hát nem rettenetes. Azt mondta, most már úgy érzi, hogy minden jóra fordul életében, mert mint a baj, ugye az öröm sem jön egyedül. Két hónapra való állandó munkát kapott. Valaki férhez megy, és annak fogja megvarni a kelendjéjét. Az anya, mikor keze között tartotta a keskeny papírsávot, amely azonban száz dollárt, szóval egy kis vagyont jelentett számokra, boldogan felkiáltott. Hála az úrnak! Egyáltalán nem az úr volt, hanem, Mr. Smithnek neveztelek, nyakig lábapó, világosítottam felőt. De az úr adta neki a gondolatot, mondta a mama. Dehogy is én írtam neki, vetettem ellen. De bárhogy van is apókám, bízom benne, hogy a jóisten illően megjutalmaz. Hálás, Judit! Felségednek alázatos tudomására hozom február 15-én. Ma reggelire pujka és liba tettem, ettem, és leküldtem egy csészetejáért kínai ital, amilyet még azelőtt soha sem íttam. Ne egy megapó, nem ment el az eszem, csak szempepist utánozom. Az angol történelemhez részleteket olvastunk naplójából, és Sally, Julia meg én azóta az 1660-as évek nyelvén beszélünk. Figyelj ide! Charlie Crossban mentem, hogy megnézzem Harrison nagy akasztását, megkínzását és felnégyelését – olyan jól festett, mint bárki más, hasonló körülmények között. Vagy pedig, szívem hölgyével ebédeltem szép gyászt viselt bátyáért, aki tegnap halt meg hólyagos himlőben. Kiség korája, hogy a hőt szórakozni menjen, nem? Szent Pepisz úgy törődött az öltözékével, hogy egy leány se különben, és ötször annyi időt szentelt a piperkőzésre, mint felesége. Úgy látszik, ez az idő volt a féliek aranykora. Ma este hozta haza a szabómester aranygombos kabátomat. Sok pénizembe kerül, és én imádkozom Istenhez, hogy ki is tudjam fizetni. Mocsásd meg, hogy ennyire tele vagyok, pevisszel, ne éppen egy dolgozatot írok róla. Mit szólsz hozzá, apu? A kollégium előjárósága megszüntette azt a rendeletet, hogy tézorakkor el kell a villanyt. Akár egész éjjel is világíthatunk. Az egyetlen feltétel, hogy másokat ne zavarjunk fele. Az eredmény meghökkentő. Most, hogy fennmaradhatunk, inkább nem maradunk fenn. Kilenckor bóbiskolni kezdünk, és fél tízkor kiesik kezünkből attól. Most fél tíz. Jó éjszakát! Csúdi! Március 1 Drága Mr. Pártfogó! Holnap van a hónap első csütörtökje. Nehéz napja. Csúf csütörtökje ez a dzsongrájúr honnak. Milyen megkönnyebbülten elélegeznek már fel a gyerekek, ha az óra 5 -5 -5, és a pártfogók miután megveregették, az árvák arcát elmennek. Megveregetted valaha az arcomat, apó? Nem hinném. Emlékezetemben csak kövér pártfogók élnek. Vidd el üdvözletemet és szeretetemet az otthonnak. Őszinte szeretetemet. Most, hogy annyi év után visszaemlékezem rá, különös gyengétség fog el. Mikor a kollégiumbe kerültem, nagyon haragudtam rá, hiszen elrabolta tőlem az igazi gyermekkort, de most, most már egészen másképpen gondolkozom. Úgy emlékszem rá vissza, mint egy érdekes kalandra, Bizonyos előnyöm is származik belőle, mint egy kívülről nézem a világot, s most, hogy felnőttem, olyan szemszögből látom az életet, mint senki más, aki rendes körülmények között születik és nevelődik. Ismerek egy seregleányt, például Julia is ilyen, aki soha se tudja, hogy boldog, annyira hozzászokott a boldogsághoz, hogy érzései teljesen eltompultak. Én ellenben életem minden percében tudom, hogy milyen boldog vagyok, és az is akarok maradni, bármilyen kellemetlenségek érjenek is. A kellemetlenségeket is érdekes élményeknek fogom tekinteni, még a fogfájást is, amelyek lehetővé teszik, hogy egy új érzést ismerjek meg. Bármilyen is lesz fölöttem az ég, szembenézek a sorssal. De azért neved a John otthon iránti érzelmeimet túlságosan betű szerint, mert ha volna is öt gyereke, mint russzónak, nem hagynám őket a lelenczáz lépcsőjén, hogy ezáltal biztosítsam egyszerű nevelésüket. Add át szívőjes üdvözletemet Mrs. Lipettnek, csak szívélyes küldök, a szeretetteljes túlzásnak tartanám. És ne felejtsd el neki megmondani, milyen nemes jellemmé fejlődöm. Szeretettel, Csudi Lokviló, április én. Drága apókám, Megfigyelted a posta bélyegzőt? Szeli meg én megtiszteljük lokilót jelenlétünkkel a húsvéti vakációban. Úgy gondoltuk, hogy okosabbat nem is tehetünk, mint hogy ezt a pihenésre szánt tíz napot csak ugyan pihenéssel töltjük. Idegeink a kiemelültségnek azon a pontján voltak, hogy úgy éreztük, még egy ebédet sem tudnánk fergözömmel elfogyasztani. 400 lánnyal együtt tevédelni. Valóságos megpróbáltatás egy kimerült ember számára. Olyan hangzavar van ilyenkor, hogy az ember csak úgy érintkezhetik a túloldalon ülőkkel, a törcsért csinál a kezéből, és azon beszél. Ez az igazság. Annál nyugodalmasabb itt az életünk. Sétálunk a hegyekben, írunk, olvassunk, pihenünk. Megmásztuk a Skyholt is, azt a helyet, ahol egyszer dzservűűrfival voltam, és ahol a szabadban főztük meg ebédünket. Ki hinné, hogy csak nem két esztendő múlott el azóta. Még látszik a hely, ahol a tűzbe kormozta a sziklát. Különös, hogy bizonyos helyek mennyire össze vannak kötve emlékeinkben bizonyos személyekkel. Olyannyira, hogyha a helyet látjuk, a személyekre kell gondolnunk. Egészen elhagyatottnak éreztem magam néhány pillanatra, mert ő nem volt velem. Mit gondolsz, mivel foglalkozom a legújabban? Rá fogsz jönni, apó, hogy javétadatlan vagyok, mert új könyvet írok. Három hetekeztem, eztem, és rohamléptekkel megyek előre, de már rájöttem a titkára. Zservi űrfinak is annak a kiadónak igaza volt. Olyan dolgokról kell írnom, amelyeket ismerek. Akkor meggyőző lesz a regény, és ezúttal olyan témát választottam, amelyet nagyon is jól ismerek. Talált ki miről? A John Gryer otthonról. Szilárdan hiszem, hogy ezúttal jót írok. Azokról az apró eseményekről szól a könyv, amelyek ott nap, nap után történtek. Szóval realista író lett belőlem. Felhagytam a romanticizmussal, amelyhez majd csak akkor térek vissza, hogyha a saját jövőm is kalandos lesz. Ezt a könyvet befejezem, és egészen bizonyos, hogy kiadásra is kerül. Majd meglátod, hogy igazam lesz. Ha az ember nagyon akar valamit, s keményen harcol érte, Végül el is éri. Négy év óta próbálkozom, hogy választ kapjak tőled, és a reményt nem adom fel soha. Jó a pódrága, Szeretettel, Judy. Úi, Elfelejtettem mondani, mi a majorban. a Sajnos ezúttal elég szomorú hírt kell veled közölnöm. Ne olvasd el ezt az utóiratot, ha nem akarod hangulatot adárontani. elrontani. Szegény öreg gróf kimult. Már annyira volt, hogy enni sem tudott, kénytelenek voltak lelőni. Kilenc csirkénket ragadt el ezen a héten a menyét, vagy a patkány, vagy a görény. Az egyik tehenünk beteg, és mi állatorvost hívtunk hozzá. emeszi egész éjjel fennmaradt, hogy lemmagolajjal és viszkivel itassa. De borzasztóan szom, hogy a szegény beteg tehén csak lemmagolajat kapott. Tomi, a macskánk eltűnt. Attól tartok, hogy szegény csapdába esett. Ó, mennyi baj van a világon! Május 17-én. Édesnyakig, lábapó, már legfőbb ideje, hogy befejezzem tanulmányaimat. Szinten már fáj a jobb vállam a sok írástól. Napközben a jegyzetelés, este örök műve, írása. Ez bizony sok a jóból. A vizsgák jövő szerdához három hétre kezdődnek. Remélem eljössz és megismerkedsz velem. Gyűlölni foglak, ha nem leszel itt. Julia meghívta a aki meg is fog jelenni Julia családjának képviseletében, és Sally is meghívta jimmy aki a McBride családot fogja képviselni. Nekit hívhatok meg én? Egyedül csak téged, vagy esetleg Mrs. Lipetet, de ő utána nem sóvárgok. Nagyon kérlek, jöjj! Sok szeretettel és írógölcsel a jobb kezében, Judy.